Det var så här att det var natt och klockan slog. Kan du räkna hur många slag den slår? Just det, klockan slog tolv och alla sov i huset, utom fyra och jaffar. Och eftersom alla sover så måste jag viska lite grann så jag inte väcker de andra. Jo, fyra jaffar kunde inte sova. Och det var en natt i april och de hade fönstret öppet och de hörde vågorna slå mot stranden. och några mosar och sjön. Och då sa Fy Jag längtar lite efter någonting. Vad längtar du efter då? sa Jaffan. För jag längtar lite jag också. Så låg de och pratade visste inte riktigt vad ja, det var de längtade efter. Och de gick upp ur sängarna. Den här natten sov de i Camillas toft. De tittade ut i en fönstret. Och sen gick, de om, sen gick de omkring i huset för att kanske prata med någon eller chippa ner hos någon och, ja som var varm och god. Men alla sov och de ville, de ville inte väcka någon heller. Så de gick ner för trappan och Tänkte ta en smörgås i köket men det var inte heller det de, som jag längtade efter. Det var inte det. Så kom hon till matsalen. Och där. Där stod ett piano. Och fyra Jaffa tittade på varandra. Och så klättrade de upp på pianot. Och tittade på de vita och svarta tangenterna. Våkar vi? Undrade fi. Ja... Och vi gjorde det tyst, mycket, mycket tyst. Och Fi smög sig sakta ut på tangenterna. Och så gick han tillbaka. Och Jaffa då, Han sprang i full fart över alla tangenterna. Och Fi gick ut på en på tangenterna gick lite fram och tillbaka men så snavade han på en svart tangent och ramla tittade <skratt> Jaffar och så gick han ut på bas och gick fram och tillbaka och så snavade han också på en svart tangent och ramla <skratt> vi måste vara tysta så vi inte väcker någon sa fy du ramlade ju själv förut sa Jaffa Tyst med dig själv Och så började fy gå lite fram och tillbaka Och Jaffa började hoppa där nere i basen Och de sprang kors och tvärs Och det blev en väldigt konstig musik Fast ibland blev det en liten melodi Och ibland krockade de och ramlade sen, ja sen började de springa och hoppa. Hoppa på ett ben. Och åka kana på tangent Och de hade himla latcho. Och började skratta och kuta och hoppa hur som helst. Men ibland blev det ändå en liten melodi. Och sen klättrade Fy upp överst på pianot och skrek, Titta, titta jag hoppar! Och sen, han hoppade rakt ner på tangenterna Och Jaffa gjorde samma sak Kätta upp och hoppa ner Och sen kröp de på tangenterna Och sen låg de på rygg Och gunga på tangenterna Gung gung Och de hade himla lats Och sen var de jaga varandra fram och tillbaka Och fyropa, titta! Titta, jag springer bara på de svarta tangenterna. Och de hade himla nacho. Men så sa Fy, tyst. Jag hör någon. Och de tyckte att de hörde någon som rörde sig i huset. Och de smyckte sig in i pianot där strängarna är. Och satte sig där och gömde sig och väntade. Och väntade. Men ingen kom. Och så knäppte Fy på en sträng. Och Jaffa knäppte på en sträng. Och de fnittrade till lite grann. Så knäppte de på en sträng till. Och de knäppte på ännu en sträng och två till. Och den började gå på strängarna. Och snavar var ramlade om kull. Och då kom Fy på en bra idé, att man kunde åka rutschkana på strängarna. <skratt> och det gjorde de det hade himla last själv. Och sen kom Jaffa på en sak och sa, du, om du spelar på strängarna här inne så springer jag på tangenterna där ute. Det gjorde de det. Det blev en hemskt konstig musik. Men ändå lite härlig, lite vacker och himla latsch, ja. Men så finns det sån där små hammare in i pianot som slår på strängarna när man spelar. Och fy som åkte rörskarna på en sträng hamnade just under en sån där liten hammare. just när Jaffa slog till den. Så fy fick foten i kläm och skrek, aj! Och då blev fy arg på Jaffa. Men Jaffa sa, det var inte meningen. Förlåt, men fyra är Och den började knuffa varandra, jaga varandra. Överallt på pianot. Och de märkte inte att de som sov hade vaknat. Och Mats och Jens och Camilla och mamma och pappa kom in i matsalen och tittade på dem. De bara bråkade och knuffades på tangenterna på strängarna. Och då sa Camilla, vad gör ni för någonting? Och Fy och Jaffa blev alldeles tysta och stilla. Och alldeles förvånade att alla som sov var där. Och Jaffa sa, vi kunde inte sova så, så vi... Vi kunde inte heller sova som att ni väckte oss. Förlåt, men vi kunde inte sova och vi längtade efter någonting. Och nu vet vi vad vi längtade efter. Det var musik. Det var en väldigt vacker musik, sa mamma. Nu vet jag, sa pappa. Vi spelar allihop. Jag längtar efter musik, jag också. Och så gjorde hon de det alltså. Camilla spelade gitarr, och Mats bas, och Jens Orgel, och pappa och mamma spelade på allting de såg. Och då kom. Oh, nej, och då kom Silla, hunden in var började också. Och fast ingen egentligen kunde spela hade de alla himla latter mitt i natten. Ibland var det bara konstig musik. Ibland är det små, mycket små melodier. Men hur musiken än vet så gjorde det ingenting. För det var musiken. Som de själva gjorde gjort det. Och alla var lyckliga. jätte lyckliga. Och i flera timmar höll de på. Tills de tog paus och åt smörgås och mjölk i köket. Och klockan sex på morgonen gick de och la sig. Sånt tur att det var söndag dagen därpå. Vill ni höra? Hur jag spelar gitarr och sjunger. Och det letade ingen vidare. För <laughs> det var himla lött. Och och, och, och jag blev himla lycklig. Lött! Det jag på.